El Centre Esportiu Municipal Jordi Maria ha collit aquest dissabte el primer duet festival, obert al públic general de Tiana i pensat per fer una demostració de les seves noves activitats dirigides. L'estrella ha estat el Body Attack, un entrenament cardiovascular per augmentar la força i la resistència, inspirat en moviments de diferents esports. La festa tenia com a objectiu ser un aparador de l'activitat quotidiana del gimnàs, i no és casualitat que s'hagi celebrat el primer dia d'octubre, i és que, un cop deixades enrere les vacances estivals, tothom intenta recuperar els hàbits oblidats durant els últims mesos i el món del gimnàs no s'escapa als bons propòsits d'aquesta època. Quan acaben les vacances, els gimnasos enregistren entre un 10 i un 15% d'augment de matriculacions en relació a la resta de mesos de l'any i és per això que des de Duet Esports han volgut organitzar aquest festival per fer una crida a la vida saludable, tal com ha destacat la directora del Centre de Tiana, Judit García. El que volem és donar-nos a conèixer i alhora que s'ho passin bé, que lliguin l'esport, la salut, el menjar bé, la diversió, el lleure, a l'oci... Perquè estem aquí per això, per divertir-nos, per fer salut, per fer esport i sobretot doncs, passar un dia o un matí en aquest cas doncs, acompanyes de tota la població etiana. Més allà de la presentació de les noves activitats dirigides, el pàrquing del camp municipal d'esports també ha acollit un inflable futbolí humà, un mini mercat d'artesania i degustacions de diversos tipus d'alimentació. Aquesta està a la impressió d'alguns dels assistents a la festa. Molt bé, molt bé, molt bon rotllo. I... Està molt bé com ho així, a veure si s'anima més gent. Fomentar la vida sana i l'esport està bé. La veritat és que fa que la gent participi, està molt bé. A més, per als nens està... Està, hi ha activitats, està molt bé, això. Jo ara m'acabo d'apuntar al gimnàs i és una manera de veure tots els esports que puc fer. El primer Duet Festival també ha comptat amb la col·laboració de l'associació 5 dia, que ja fa anys que tira endavant una important tascada de promoció del consum de fruites i verdures, especialment entre els més joves. A més, s'ha aprofitat la convocatòria d'aquesta jornada festiva per objectius solidaris. Duet esports ha posat a la venda samarretes a 5 euros per recaptar diners per la Fundació Sonyar Despierto, que treballa per ajudar a nens i joves residents en centres d'acollida residencials que es troben en risc d'exclusió social en programes de suport emocional, educació i formació. Escolta les notícies a l'emisora municipal. Escolta a Radio Tiana.